בעזרת השם יתברך, ספר ימי מוהרנת, חלק שני. הקדמה אמר המעתיק מבואר בדברי רבנו הקדוש, אור הגנוז והצפון. מורנו רבי נחמן, זכר צדיק לברכה, בכמה מקומות בספריו הקדושים, מגודל כוח הסיפורים שמסתפרים מצדיקים הקדושים, מאשר עבר עליהם, כמובן בליקוטי מוהרן. שעל ידי זה נתער מחשבתו של האדם המספר, ועל ידי זה ניצול מצהרות וממתיא כל הדינים שמבחינת מוכנים בקטנות וכולי אין שם. וכן כתב בספר המידות שלו, מי שמספר מעשיות מצדיקים, הקדוש ברוך הוא עושה לו חסד. ומרמז זה בכתוב, מגדיל ישועות מלכו, מן מלכה רבנן, ועושה חסד למשיכו. היינו למי שמספר ומסיח אותם. ועוד כתב בספרו חלק א', סימן רמ"ח, שעל ידי זה נתעורר לב האדם לעבודתו יתברך בחשק נמרץ. כי נתעורר אז על ידי זה הרי שימו של אותו הצדיק מה שעשה על ידי עבודתו. ועל ידי זה נתעורר לב האדם לעבודתו יתברך. ואמר, אשר בעצמו, יען שכל הצדיקים היו שכיחים בקהילת קודש מז'יבוש, ששם מקום הבעל שם טוב זצל, ורובם ככולם נתאכסנו בבית אביו ואימו הצדיקים ושמע מהם הרבה סיפורים מצדיקים על ידי זה היה עיקר התעוררותו לעבודת השם עד שזכה למה שזכה כמובער מזה בשיחותיו הקדושות וגם כבר נתבהר בהקדמה לספר ימי מעונת חלק ראשון כי כמו שבכלל תורתנו הקדושה גדולים מעשה השם וגדול כוח הסיפורים שבתורה שבהם מתחילה התורה כי מלבד תעלומות חכמה וסתרי תורה שיש בהם, גדול כוחם גם על פי פשוטו לעורר לב האדם לזכות לקיים התורה. כמו כן, הסיפורים מהצדיקים גדול גם כן כוחם לעורר לב האדם לעבודתו יתברך, וללמור את חידושי תורתם ולקיימם באמת ובתמים, כי רצונו יתברך עיין שם. ועל קוטף זה כבר נתפסו סיפורים רבים מכל הצדיקים, מהראשונים והאחרונים. מארי ז"ל ומבעל שם טוב הקדוש זצ"ל וכן כל הסיפורים הנפלאים מאדוננו מורנו ורבנו הקדוש רבי נחמן זכר צדיק לברכה בספרי חיי מוהר"ן, שבחי הר"ן, שיחות הר"ן מכל מה שעבר עליו במקומותיו למושבותיו ובכל נסיעותיו הקדושות ובפרט מסדר הנסיעה הקדושה שלו לארץ ישראל כמבואר שם מעט כטיפה מן הים מעוצם התלאות והרפתקאות שעבו עליו עד שזכה לבוא לשם ולזכות שם למה שזכה. והנה אדוננו מורנו ורבנו הקדוש, רב רבי נחמן זכר צדיק לברכה, הוא גילה לנו במאמריו הקדושים גודל נפלאות מעלת קדושת ארץ ישראל גם עכשיו, כשהיא בגלות. כמו שאמר בפירוש בהתחלת המאמר תשעת תיקונים יקירים, מי שרוצה להיות איש הישראלי, היינו שילך מדרגה לדרגה, אי אפשר אלא על ידי ארץ ישראל. ושם כתב כי ארץ ישראל הוא כלליות הקדושה של כל הקדושות. וגם גילה לנו הגודל החיוב כמעט על כל אחד מישראל להיות בארץ ישראל לפי שעה על כל פנים, אם אי אפשר לא להשתקע ולדור שם בקביעות. וליבו היה בוער מאוד לארץ ישראל, כמו שכתב על פסוק וייחוד ארצה, שהיה בוער לארץ ישראל לשון כי ייחוד אש. וגם אחר ביאתו מארץ ישראל, היה גם כן השתוקקותו לארץ ישראל עצום ומופלג מאוד בכלות הנפש ממש. כאשר רבותינו סיפרו לנו, אשר בהיותו בלמברג ישב עם אנשים בסעודה השלישית של שבת קודש, שאז הוא ראווה דרעבין, וסיפר אז הרבה מגודל קדושת ארץ ישראל ברצון והשתוקקות עצום, עד מאוד, עד שהחשיך הלילה, ולא הכניסו עדיין נר לביתו. והרגישו האנשים שישבו אצלו שהתחיל לגבוה. ויצעקו לאבי ניר לבית, ועוררו והקיצו אותו. והבינו אז אשר בגלל גודל השתוקקותו לארץ ישראל קלטה נפשו לצאת. ושמעתי מאחד מאנשי שלומנו אשר נרמז גם בתורתנו הקדושה, אצל הסתלקות משה רבנו עליו השלום, שיצא נפשו בעת ראווה דרעבין בשבת במנחה, מחמת גודל השתוקקותו לארץ ישראל. כי ידוע שהתפלל משה תקט"ו תפילות לבוא לארץ ישראל. ולבסוף, כשאמר לו השם יתברך, זאת הארץ וכולי הראתיך בעיניך ושמה לא תעבור, מיד כתיב וימות שם משה וכולי. כי על ידי שמראים לו לאדם דבר הנחשק ומונעים אותו מאיתו, נתגבה החשק ביותר. כמו כן, על ידי שהראה לו השם יתברך את הארץ, ואמר לו, ושמה לא תעבור, נתגבר חשקו ביותר עד שיצאה נפשו. והנה יותר מכל תלמידיו הקדושים זכה מורנו הרב הצדיק הקדוש רבי נתן זכר צדיק לברכה לקבל דעתו הקדושה. לשמור ולעשות ולקיים. וכאשר הבין ממאמריו הקדושים שכל קדושת איש ישראלי תלוי בארץ ישראל, נחשוף נחשף מאוד לזכות לבוא לארץ ישראל. ושפך כמיים ליבו לפני השם נדבך שיזכה לבוא לשם כאשר יראה הרואה התפילות הנוראות על זה בספר ליקוטי תפילות שלו וגם זכה לחדש הרבה חידושי תורה נפלאים לבאר איך שכל קדושת איש ישראלי תלוי בארץ ישראל הלוא הם הכתובים בספרי ליקוטי הלכות שלו עד שעזרו השם לזכות לשבר כל המיניות ולבוא לארץ ישראל וכאשר מצאנו באמתחת כתביו הקדושים קונטרס מיוחד, נקרא גם כן בשם ימי מוהרנת, שכתב כל סדר נסיעתו באריכות, כל מחשבה, דיבור ומעשה, שעל ידי זה הגיע לו רמז והתחזקות לבוא לארץ ישראל, או שעל ידי זה היה לו מניעה לארץ ישראל, שגם זה בשביל החשק, וכל הסיבובים והטלטולים שהיה לו בנסיעה הזאת, וכל מה שעבר עליו בכל מקום ומקום. כבר כתבנו מקודם מגודל כוח הסיפורים של הצדיקים מכל אשר עבר עליהם. לזאת אמרנו להדפיסו, וכדי שיהיה לזיכרון לאנשי שלומנו, ושיתעורר לב כל איש כמה צריכים להתחזק לבוא לארץ ישראל. כי אם צדיק גדול וקדוש כזה, אשר הזמן היה יקר אצלו מאוד, ושמר כל שעותיו ורגעיו לבל ילך רגע לאיבוד. רק עסק תמיד בעבודת השם, בתורה ותפילה ובחידושין דאורייתא. אף על פי כן, לגודל חיבת ארץ ישראל סיבב כמה סיבובים וטלטולים, ובכל מקום עבר עליו מה שעבר, והוריד עצמו לקטנות עצום. לעסוק אז בנסיעתו במכירת ספרים ולבקש מקום ללון, כאשר סופר בפנים הספר מה שעבר עליו בסטמבול ובאלכסנד... ובאלכסנדיה. וכל זה היה כדאי אצלו בשביל שיזכה לבוא לארץ ישראל. מכל שכן וכל שכן ענן, יתמה דייתמה, עוללים לא ראו אור. בוודאי כדאי וכדאי לסבול טרחות ויגיעות רבות בכדי לזכות לבוא לארץ ישראל, ולהיות על כל פנים פעם אחת בחייו בארץ ישראל. אולי נזכה על ידי זה לשוב אליו ולהתברך באמת. גם יבין המעיין בסיפורים אלה גודל זריזותו בעבודת השם. כי בכל מקום בואו בטלטוליו הרבים והגדולים, שכל מה שעבר עליו, לא בלבל אותו שום דבר. אדרבה, לקח מזה רמיזת וחוכמתה, להזכיר עצמו, להתקבר על הכל ולבוא לארץ ישראל. וחידש בכל מקום בואו חידושי תורה נפלאים המדברים מגודל מעלת קדושת ארץ ישראל, המחיים ומשיבים נפש כל חי. כאשר סופר בכמה מקומות בספר הזה, והרבה מהם נדפסו בספרו ליקוטי הלכות אורחיים חלק ב', שכל הלכה רביעי מהכרך הזה נתחדש אז בעת נסיעתו לארץ ישראל האין שם. ובבואו מים ליבשה לתחילת גבול ארץ ישראל, לעיר צידון, חידש הלכות ברכת ההודעות היחיד, הלכה ד', המתחיל, וזה בחינת ארבעה צרכים להודות, יורדי הים וכולי האין שם. כמו שכתב שם בסוף ההלכה. וכל מי שיביט בעין האמת על סיפור הנסיעה הזאת, בטח יתעורר לבבו לעבודת השם, ולזכות לבוא לארץ ישראל ולהתחיל מחדש בעבודתו ידבח. והשם ידבח ירחם עלינו שנזכה כולנו לשוב לארצנו בביאת משיכנו במהרה בימינו אמן. ימי מוארנת חלק שני א' להיות יקר בעיניי מאוד, כל פסיעה ופסיעה שזכיתי ללך ולנסוע בשביל הנסיעה לארץ ישראל, כי היה לי מניות רבות בלי שיעור, בכל יום ויום, בכל נסיעה או נסיעה שהייתה נוגעת לעניין הנסיעה לארץ ישראל. עד אשר איחלו המון יריות לפרטם, ואי אפשר לבלל כולם בכתב בשום אופן. על כן אמרתי לכתוב מה שאפשר לכתוב, מה שיעלה על זיכרוני. להיות לי לזיכרון וליוצאי חלציי ולאוהביי ורעיי באמת. ומגודל חיבת ארץ ישראל אמרתי לכתוב מה שעבר עליי בכל יום ויום שהתחלתי לעסוק בנסיעה לארץ ישראל. וכל מה שאוכל לכתוב מכל עניין, מחשבה, דיבור ומעשה, שעל ידי זה הגיע לי רמז והתחזקות לבוא לארץ ישראל, או שהיה לי על ידי זה מניעה לארץ ישראל, שגם זה בשביל החשק. כדי שיתגבר על ידי זה החשק יותר כמובא אצלנו, הכל אראה לכתוב בעזרת השם יתברך, כפי אשר יספיק הפנאי בישועת השם. למען ידעו דור אחרון, יקומו ויספרו לבניהם, כמה צריכים להתחזק לבוא לארץ ישראל, כל מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת, מגדול ועד קטן. כי קדושת ארץ ישראל מספיק לכולנו. כי כל אחד מישראל, מגדול ועד קטן, יש לו איזה חלק בארץ ישראל. ושם חיינו, שם קדושתנו, שם ביתנו, שם ארצנו, שם אדמתנו, שם חלקנו, שם גורלנו. ובחוץ לארץ אנחנו גרים כאורח נטל עלים, המתגולל בחוצות ובשווקים וברחובות. כי אין זה אדמתנו וחלקנו כלל. ועל כן נקראת חוץ לארץ, חוץ דייקה. כי בחוץ לארץ אנו עומדים בחוץ ממש, ואין איש מאסף אותנו הביתה עד אשר נבוא על אדמת הקודש. ויותר מזה עיין בדברי רבנו ז"ל בתורה תשעה תיקונים, סימן כ', ובהתורה ארץ זוכרת יושביה, סימן קכ"ט, ובהתורה מעניין אנשים פשוטים, על פסוק ואתחנן, בליקוט את עניין הסימן ההנחת. ובהתורה מי שיודע מארץ ישראל בסימן מ, ובהתורה של עריכת אפיים בליקוטי א בסימן קנ"ה, על פסוק וימאר משה ויכוד ארצה. מה ראה? ערך אפיים ראה. ועל ידי זה ויכוד ארצה, לשון כי יקד יקוד אש, שהיה ליבו בוער לעץ ישראל וכו'. ועוד בכמה תורות. ואין בחידושנו מה שזיכה אני השם מטבח לכתוב על זה. לבאר ולהרחיב הדיבור, איך כל קדושת איש הישראלי וכל ניצחון המלחמה שצריכים לנצח וזה העולם, הכל הוא לזכות לבוא לארץ ישראל. השם יתבח יזכני לבוא לשם מהרה ולפעול שם מה שאני צריך לפעול בארץ ישראל, באופן שאזכה לשוב אליו יתברך באמת ובשמחה ובטוב לבב, ולהתחיל מחדש בעבודתו יתבח, להיות כרצונו וכרצון רבנו זה על באמת עד עולם. והשם נדבך ירחם על כלל עדתו, ויביא לנו במהרה את משיח צדקנו. ונזכה כולנו לשוב לארצנו, לשבת על אדמתנו ולשמוח בבניין בית מקדשנו במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון. ב. זה ימים רבים שיש לי כיסופים וגעגועים והשתוקקות לארץ ישראל. ולמן היום אשר שמעתי מרבנו ז"ל, התורות המדברים מעוצם קדושת ארץ ישראל, ומכולם מובן שכל קדושת איש הישראלית תלוי בארץ ישראל. מאז ועד עתה הנה אש תוקד בקרבי, בוער כיפה אש שלהבת כה לזכות לבוא לארץ ישראל. ובפרט מעת ששמעתי התורה הנוראה תשעה תיקונים, שהזכיר אז רבנו ז"ל בעת שאמר התורה הנ"ל בכל מי שרוצה להיות איש ישראלי, דהיינו שילך מדרגה לדרגה, אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי ארץ ישראל. ואמר אז, כשמנצחין המלחמה ובאים לארץ ישראל, אז נקרא איש מלחמה. כי קודם שבאים לארץ ישראל, אז אל יתעלל חוגר כמפתח. אבל כשמנצחין אז נקרא איש מלחמה. ואחר כך אמר כל התורה הנ"ל, איך זוכין לבוא לארץ ישראל? אשרי אוזן השומרה. ואחר כך סמוך, אחר שאמר התורה הנ"ל, שאלתי אותו ז"ל, מה כוונתכם בזה שאמרתם שהעיקר הוא ארץ ישראל? וגער עליי, וענה ואמר, כוונתי היא כפשוטו, את ארץ ישראל הזאת עם אלו הבתים. ואמר אז בזו הלשון, אני אכן מתכוון על ארץ ישראל עם הבתים והחצרות ולא רק על הרוחניות שבה. היינו שכל כוונתי כפשוטו, שצריך כל איש ישראל לבוא לארץ ישראל הגשמי הזה שמיושב באלו הבתים והחצרות העומדים שם בצפת וטבריה ושארי מקומות ארץ ישראל. כי כל המצוות צריכים לעשות כפשוטו די כאן ואי אפשר לזכות אל הקדושה, כי אם על ידי ארץ ישראל הזה הידוע לנו שישראל נוסעים לשם. והנה מאז הבנתי שרצונו בפשיטות שנבוא כולנו לארץ ישראל. ומנאז והלאה נחשפתי מאוד מאוד להיות בארץ ישראל. אך רבו המניעות מאוד, כי בחיים חיותו זל לא יכולתי לנסוע לארץ ישראל לקבוע דירתי שם. כי לא יכולתי לפרד ממנו כלל. אשר הוא חיי ואורך ימיי, ובלעדיו אין לי שום חיות כלל. ולנסוע לבדי על מנת לחזור, גם כן היה קשה עליי מחמת כמה טעמים, ומגודל ההוצאה שלא היה בידי. וגם איך אפשר לפרוט זמן רב כל כך מרבנו ז"ל, אשר הייתי רגיל להיות לפניו בכל פעם, ושמעתי בכל פעם דברי אלוקים חיים, המזכים את הרבים לדורי דורות. הן על כל אלה לא יכולתי לנסוע אז, אבל רצוני היה חזק לנסוע לארץ ישראל בכל פעם שנזכרתי מחיבת ארץ ישראל. גם כמה פעמים דיבר עמנו בשיחותיו הקדושות ועשה לנו חשק לארץ ישראל, והודיע לנו שהוא דבר קל לבוא לארץ ישראל, ואין צריכינו צער רבה כמו שסוברים העולם, ושאין מסוכן כמו שסוברים העולם. ומקוטלי דבריו הבנתי שרצונו שנהיה בארץ ישראל. גם פעם אחת, כשסיפר מעוצם המניות והסכנות שהיו עליו בסטנבול, ואיך שהיה בסכנה גדולה, קודם שבא לארץ ישראל וכו' וכו', אז ענה ואמר לנו, שאנחנו נוכל לבוא לארץ ישראל בנקל, כי אומר שעלינו לא יתגברו מניות וסכנות כאלה כמו שהיו עליו, ואם נרצה, נוכל לבוא לארץ ישראל. ואלו הדיבורים תחובים בלבי מאז ועד הנה. והמה היו בעזרי לחזק חשקי לנסוע לארץ ישראל. ג. והנה בעוונותינו הרבים באה השמש בצהריים. ונסתלק אדוננו מורנו ורבינו זל זה סמוך לשנים עשר שנים. ונשארנו כיתומים. כי וסמוך אחר הסתלקותו עלה על דעתי לנסוע לארץ ישראל עם אשתי ויוצאי חלצי שיחיו לקבוע דירתי שם וכבר חשבתי בדעתי וראיתי שבקל אוכל לעשות לי מעמד פרנסה על ידי קרובים עשירים שלנו ועל ידי אנשי שלומנו וגם מעט ממון היה לי אז בערך מאה אדומים וקצת תכשיטין וכלי כסף ועל ידי כל זה ראיתי שבקל אוכל לעשות לי איזה מעמד להתפרנס בצמצום ובהוצאה קטנה בארץ ישראל. אבל ראיתי שאיני רשאי לנסוע לארץ ישראל לקבוע דירתי שם מחמת כמה עסקים שלזכות הרבים גדול מאוד שאני צריך לעשות כאן בחוץ לארץ. דהיינו בעניין תורתו של רבנו ז"ל שזכיתי לכותבה ושאייתי צריך לכתוב עוד מה שאני זוכר עדיין להעתיק, להדפיס וכולי כאשר באמת זכיתי בשנה הראשונה אחר הסתלקותו, להדפיס ספרו לקוטי טמיאנה וספר א' ב' והקיצור בשנה היא. על כן ראיתי שאי אפשר לנסוע לקבוע דירתי שם לגמרי, ולנסוע לבדי גם כן לא היה לי פנאי אז. וגם מחמת ריבוי הרצאה ושערי מניות הן על כל אלה לא יכולתי לנסוע. ודרך האדם שבתוך כך בא עליו ושוכח. על כן עברו כמה זמנים ששכחתי מלחשוף לארץ ישראל. אבל מחמת שבתורתו של רבנו ז"ל נזכר ארץ ישראל כמה פעמים, ומבואר שם שצריך כל אחד לבקש מהשם מטבח, שיהיו לו כיסופים וחשק לארץ ישראל וכו'. על כן נתגברתי בכל פעם, ונזכרתי בדברי רבנו ז"ל, וחזרתי ונחשפתי לארץ ישראל, וכן היה כמה פעמים. אבל בכל פעם ראיתי שאי אפשר לי עכשיו להוציא מכוח אל הפועל חשקי ורצוני לנסוע לארץ ישראל מעוצם המניות שהיו לי אז. והנה מן העת שזכיתי לכתוב התפילה מהתורה תשעה תיקונים הנ"ל, מן אז והלאה התחלתי להתפלל כל פעם לפני השם ידבח שיעזור לי לבוא לארץ ישראל. ובכל פעם שראיתי עוצם המניות שעומדים לפניי, שמונעים אותי מארץ ישראל, אז די כי התפללתי הרבה שאזכה לבוא לארץ ישראל. כי ידעתי כי גדול השם, והשם מטבח יכול לעזור בעוצם מניות כאלה שאזכה לשבר הכל ולבוא לארץ ישראל. כי הוא יתברך גיבור ורב להושיע, וממנו לא ייפלא כל דבר. אחר כך זכיתי לכתוב עוד כמה תפילות לבוא לארץ ישראל, ובכל פעם להתגבר חשקי יותר ויותר. ואף על פי כן עברו ימים ושנים הרבה, ולא זכיתי לגמור מחשבתי בפועל לנסוע לארץ ישראל. ד. והנה כל מה שעבר עליי בעניין זה אי אפשר לבאר. ואיחלו המון יריות לבערם. כי איך אפשר לבאר בכתב אפילו המחשבות של יום אחד? מכל שכן רבות מחשבות של שנים הרבה כאלה. ה. Hey. והנה בתוך כך זכיתי להדפיס ספר סיפורי מעשיות וכל מה שעבר עליי בעניין זה, אין כאן מקומו ואם יסכים הפנאי בעזרת השם יתברך, יתבהר קצת במקום אחר גם כמה אנשים שהתחילו להתקרב לנו על ידי וגודל המחלוקת שהיו עליי ועלינו על ידי זה וכל מה שעבר עליי באלו השנים, הכל צריכים לכתוב לזיכרון אבל אין כאן מקומו. גם בתוך כך מסרתי התפילות להעתיק, ונתפשטו בין אנשי שלומנו, עד שנודע למתנגדים, וגם על ידי זה גבר המחלוקת. ו. אחר כך נתעוררתי להעמיד דפוס בביתי, לחזור ולהדפיס כל ספרי רבנו ז"ל כרצונו ז"ל, ובפרט שצריכים לתקן הרבה מה שעיוותו המדפיסים בליקוטי מורן הראשון ושאר תיקונים. והנה התחלתי לחשוב מחשבות בעניין זה, ועבר זמן זמנים הרבה עד אשר התחלתי לעסוק בזה בשנת תקעת. והשם מטבח עזר לי שקיבצתי איזה סך מקציני אנשי שלומנו, עד שקניתי מכבש ואותיות באותו השנה. ואז הייתה שמחת החתונה של נכד רבנו ז"ל הוותיק המפורסם המופלא מורנו הרב רבי ישראל שיחיה בקהילת קודש צ'רנוביל עם נכד הרב החסיד המפורסם מורנו הרב מרדכי נורי העיר משם והנה כל מה שעבר עלי בעניין הדפוס צריכין על זה חיבור גדול ואי אפשר לבערו בכתב בשום אופן ובעזרת השם יתברך בעולם הבא ידברו מזה הרבה הרבה ז. והנה רבו המחלוקות והמניות גם אפס כסף, ונתעכבה הדפוס, ולא יכולתי לדפוס בשנת תקעת הנ"ל. גם בכל שנת תק"פ, חשבתי מחשבות הרבה להתחיל להדפיס ולא עלתה בידי. ועמדו בביתי הכלים הנ"ל, שהם המכבש והאותיות ומעט נייר. אבל לא יכולתי להדפיס מחמת מניית ממון, ושארי מניות רבות ועצומות מאוד. והשם התבאך בחסדו חמל עליי, ונתן לי לב חזק, לבלי להניח את הרצון בשום אופן. והנחזקתי הרבה ולא הנחתי את הרצון, ונחשפתי בכל פעם יותר ויותר. אבל אף על פי כן עבר גם כל שנת הכפ, ולא עלתה בידי להעמיד הדפוס. ח. והנה בלר השנים נסעתי כמה פעמים על המדינה בין אנשי שלומנו בשביל לאסוף ממון עוד. להעמיד הדפוס, אבל לא עלתה בידי כנ"ל. ט. והנה בשנת תק"פ הנ"ל, אחר ראש השנה וסוכות, התחלתי לכסוף מאוד לארץ ישראל. אבל אז נשמע שיש עיפוש חס ושלום בסטנבול, ולא היה ביכולתי אז לנסוע. י. ויהי היום בשנת תק"פ, סמוך לפסח. קודם ראש חודש ניסן, נתיישבתי לדבר עם חברי רבי יהודה אליעזר מזה והמתקתי עמו סוד יחדיו שיישא יחד לארץ ישראל כי מקודם ידעתי שגם לרבי יהודה אליעזר יש לו כיסופים לבוא לארץ ישראל וגם סיפר לי שפעם אחת חלם לו שהיה לפני רבנו ז"ל ודיבר עמו מה שצריך ואמר לו רבנו ז"ל שתיקונו הוא שיהיה בארץ ישראל ועל כן נתרצה עמי רבי יהודה אליעזר הנ"ל ברצון שלם שיישא עמי יחד לארץ ישראל ושייתן לי עשרה דומים על הוצאות בשבילו לפחות. הוא ביקש אותי מאוד מאוד שלא אקח אחר ולא אשא בלעדיו. ודבריי עם רבי יהודה אליעזר אז היו באופן זה שאחר פסח יש בדעתי לנסוע לניקולאיב לבקש את רבי לב דוברבנר, אולי יתרצה להוציא מכיסו מה שצריכים על הדפסה לגמור. ואם יתרצה, מה טוב. ואז אחזור לביתי ולא אסע משם לארץ ישראל. כי ההדפסה חשובה ויקרה בעיניי מאוד, כי הוא זכות הרבים לדורות. אך אם לא אזכה לפעול אצלו, שיעזור לי שאני צריך לצורך הדפוס העולה סך רב, אז אסע משם לאדס ומשם לארץ ישראל. ומעט המעות שאקבץ בדרך נסיעתי, יהיה לי על הוצאות לארץ ישראל. ודיברתי כל זה עם רבי יהודה אליעזר, כדי שהוא ייסע עמי אחר פסח לנקולאי, אבל הספק, אולי אסע משם לארץ ישראל. ואני הייתי מוכן אז לנסוע בסמוך לאומן, על ערב, ראש, על ערב ראש חודש ניסן, כדרכי בכל שנה. והיה בדעתי להתעכב באומן, איזה ימים, כדי להרבות שם תפילה לציון רבנו ז"ל. שיורה לי דרך האמת ויזקני לי לבוא לארץ ישראל. אבל בבואי לאומן ונתעכבתי שם אחר שבת, אחר כך הוכרחתי לחזור לביתי. וראיתי שעומדים לפניי מניעות עצומות, וקשה לי לבוא לארץ ישראל בעיתים הללו. ועל כן בבואי לביתי לא דיברתי עוד עם רבי יהודה אליעזר מזה. כי ראיתי שלא אסר עוד אחר פסח לנקולאי. וכן היה. שנתעכבתי ולא נסעתי אחר הפסח. וכל מחשבותיי היו משוטטות מאוד בעניין הדפוס. והייתי חושב מחשבות רבות בכל פעם איך להעמיד הדפוס. ובתוך כך הייתי חושב בכל פעם והייתי מתגעגע מאוד לארץ ישראל. וכל מה שעבר עליי בעניין זה אי אפשר לבייר ולספר. י"א והנה בל"ג בעומר שנה הנ"ל, נסעתי לדשיב ומשם לאומן, ונתעכבתי שם עד ערב ראש חודש סיוון, ואחר כך חזרתי לביתי. ובבואי לביתי תכף סיפרו לי שהעבירו את האדון גדניצה, הממונה על העיר מטעם השלטונות שהיה בברסלב, וזה היה אצלי גדול עניין הדפוס, כי אם היה זה הגדניצה, לא הייתי יכול להעמיד הדפוס. כבר שלחתי לשאול אותו ולא הסכים. י"ב והנה אחר שבועות היה דעתי מבולבלת מאוד ולא ידעתי מה לעשות, איך אזכה למצוא אופן ותחבולה להעמיד הדפוס כי היו המניונות רבות ועצומות מאוד מאוד מכל הצדדים וגם מניעת הממון כי היו צריכין עדיין סך רב ובידי לא היה אפילו זוז כלשהו והיה בדעתי לנסוע למדינה, ונמנעתי הרבה מחמת כמה טעמים. וליבי הלך אנה ואנה כמה וכמה שבועות אחר חג השבועות, עם לנסוע, עם לחדול. י"ג והנה סמוך לערב ראש חודש ננחם אב, נסעתי מביתי לאומן. והייתי שם על ערב ראש חודש אב, ומשם נסעתי לנקולייב, לדבר עם רבי אודות הדפוס כנ"ל. ובנסיעה הזאת לא לקחתי עמי את רבי יהודה אליעזר נור יאיר, כי לא היה בדעתי אז, בעת שיצאתי מביתי לנסוע לארץ ישראל מניקולאיב. אך בבואי לאומן שמעתי שם שידידנו הוותיק מורנו הרב רבי שמעון נור יאיר, הוא כבר באדס לנסוע משם לארץ ישראל, ושיש סברה שרבי נפתלי נור חברי ייסע עמו יחד. ואני ידעתי מכבר שרבי נפתלי נורו יאיר, יש לו כיסופים גדולים לארץ ישראל זה זמן רב. ותכף ששמעתי זאת, נתלהב ליבי לארץ ישראל. והתחלתי לחשוב מחשבות, אולי אזכה לנסוע עם רבי שמעון הנ"ל יחד ישראל. ונסעתי מאומן לניקולייה טירביצה, ובאתי על שבת חזון לקהילת קודש בפפלה, ושם נתקרבו אליי בני הנעורים חדשים. ונתעוררו להשם יתברך בהתעוררות גדול כדרך אנשי שלומנו הנקראים על שם רבנו ז"ל. ומשם נסעתי לניקולייב, ובאתי לשם על שבת נחמו. ודיברתי עם רבי ליב הדפוס, ולא פעלתי אצלו כלום. גם לי בעצמי לא נתן כי אם סך מועט. ונסעתי משם לאדס, וחשבתי מחשבות בכל הדרך, אולי אזכה לנסוע מאדס לארץ ישראל. אבל היו לי על זה כמה מניעות בדעתי ומניעות נחמת ממון. וביום ד' היה חמישה עשר באב, ואז נכנסתי להדס. ובאותו היום קודם שנכנסתי להדס באה אליי שמחה גדולה ושמחתי מאוד. וכל שמחתי היה, כי היה נראה לדעתי שמכאן נסע לארץ ישראל. אבל הייתי כמתנבא ואינו יודע מה מתנבא. כי האמת שעל ידי נסיעה הזאת להדס זכיתי לבוא לארץ ישראל אחר כך. אבל לא אז באותו העת. ונכנסתי לאדס ביום רביעי הנ"ל לעת ערב, ובכל אותו היום לא נודע עדיין לרבי שמעון שבאתי עד הלילה. הוא בא אצלי, והיה בינינו שמחה גדולה לגודל אהבתנו עצומה מאוד. ביום חמישי בבוקר, בעת שהתפללתי, בא אליי רבי שמעון, ודיבר עמי אחר גמר תפילת שמונה עשרה, בעוד שהייתי ממוטף בטלית ותפילין. והתחיל לספר לי שבקל אוכל עכשיו לנסוע עמו יחד לארץ ישראל והודיע לי הדרך איך ליקח הביטס, הכרטיס, וכל עניין הנסיעה והיה לי חשק גדול לנסוע אך רבו המניעות במוחי וגם לא היה בדעתי כי אם סך מועט על בערך מאה רובל סוג והשבתי לו שאני צריך ליישב עצמי בזה אבל לא היה הזמן מספיק להתיישב הרבה, כי אמר שהספינה תלך בסמוך אחר שבת, וצריכין להתחיל להתעסק בעניין הבילט תכף. אף על פי כן ביקשתי אותו שילך לביתו, ואחר גמר התפילה יתיישב איזה שעה על כל פנים, ואשיב לו תשובה. והלך רבי שמעון, ואני גמרתי התפילה. בדעתי הלך אנה ואנה, ולא יכולתי לשיט עצה לנפשי. אחר כך נגמר בדעתי לנסוע לארץ ישראל ואחר כך היה אצלי רבי שמעון והודעתי לו דעתי ובאותו יום שלחתי עגלה שהייתה עמי עם, עם האיש רבי לייבל מטירביצה שהיה עמי שיחזור לביתו וביום חמישי נתתי שני קרב לי חרדוף דמי קדימה לאסרסור שאקבל לי הבילט והתעכבתי שם עד שבת